ne guardián Cabonongi Torrizui entzulei gamers podcastera nere bideoko podcasta tajañera eh ba bueno nere mintza praktika ere bai ni brutal no soy eta gaur nerea santu bueno daierzo daierzio indica nateire ateireke baina ba, e, azken hilabetetan ez du ez eresan, ta ezter esan naiko lanpeturik dago ba ba bueno e, jaio zaitzaiolako ta ber ta ta bueno ba lanpetuta garitzen du beraz ba bueno, ilabete batzuk gutxien ez sigota zukiopa, ni ke izango na e, izango na zute bakarken. Baina bueno, e, berandu eh etortzen den saio bat da, badakit, badakit, baina egia da, ba ba, ba bueno, oporra kalde batetik, bestetikan ere ba, bueno, e, hemen egiten duen beroa, ba, pixkat fiskat grabatzeko gozoa ez dula ematen. Ezan beharra dut, entzuten magozuta ez dakit, e, or, e, fonduan entzuten magozute ba, ventiladorea daukadala atope, ba, komentatu niztuen, e, bai, Bartzalonan, e, ba, bueno, Bartzaloninkuruan bintzat, beroa ikaragarria dela. Eta, ba, bueno, ibilibarra, horrelea, ibilibarra egea, ba, ventiladoreekin atope eta barrez. Ba, bueno, ba, gaurrek hartzen dut e, beste saio bat, ba, kaso honetan, e, Ba, asko gona izan bideojoko bide bat e, bati buruz hitzaiteko ba, azkenaldian epiat jola studio diet Dorf Romantic bideojokoa izango da asteko bideojokoa baina baita ere bai ba pizkat komentatzeko ez azken asteetan ba ba bueno, ez. E, azteetan, ba, e, ba, bueno gutxi ez balitzere ba, beste bizio bizioa ez dut esango, baina mundu bestezea batean ez e, esartunez beste eta <laughs> kit ondo egiten didan E, oitura batean sartu nahiz dela, ba, piskat, e, e, mahi jokoen e, zera miniaturak e, muñekoak ez e, margotzeo. Eta, ba, ez du nino ez margotu, e, erorzen ditu nolako ba, margo batzuk, ez ziren merkeak ezan, e, baina egia da, ba, etortzen bueno, e, dian e, margo, margoko puro horiekin, ba, pilat miniatura margotzeko aukera ematen dira, eta, piskat, esan bezala, salto eginuen <laughs> ze horretan, <laughs> Eta ba, ba, nahiko, ondo naiko konten nago lehen e, bost miniaturak margot ditu dalako. E, erosin ditu nola e, ezea, miniatura batzuk e, proba egiteko. E, bon, Ezakit gorten zuten, e, ezagutzen zuten, ba, dago frankizia bat, oso famatu Warhammer. Eta ba, duela hilabete atzuk, ateazien, fastikulo batzuk, ez? E, ba, ba, iraian eta urteaz iran ateatzen dian fastikulo jeet. Eta ba, oi, e, ba normalean ba, nahiko modu murkea izaten da, ba, gustatzen ba, ba, bueno, ba, zaizun koleksiori lortzeko, ez? Beintzat hasieran. Eta sentzo horretan ba bueno, bat egin dute eta bad aukate joko bat izan hola, Age of Sigmar, era Warhammer baina e, fantastikoa. Eta eh ba, ba bueno, ba bueno, paola cofasticulado sinun, hor 5 e, miniatura, 5 muñeco etortzen zian eta hoiek montatu nituen eta margo dituten, eh e, margo nituen eta ba izan bezala oso oso content <laughs> gelditu nintzen. egia da ba, ba hartu dituan margo batzuk diela eh speed paint e, edo ez dakit, ez, mm, margo azkarra, eh bueno, contrasteko margoak dira, hau da ba, ba bueno, oso likidoak dia eta gelde, sartzen dia, bez miniatura tako, ba, guztietan, ba, sartzen dira, eta ematen dio holako ba, ba Itxura bat ematen duela, ba, ba, e, ba, bueno, margotu duenak ez horretarako talentua duela, ez? Nere kasu. <laughs> eta esan bezala ba, naiko konten, naiko konten gilditu nintzen. Eta, ba, ba, bueno, beste zehata, hori ba, jarretzen dut jolasten, jarretzen dut e, maiko kutara jolasten, eta jarretzen dut lanean, bueno, just hori agarabatzen duan aste honetan, ba, oporretan nago, eta pixkat, ba, sandutez, egun eratuka dut, segurazki, e... A, Hau ez, datorrengo izango da denboraldiko azken saioa eta ja ba hasiko dut e, laugarren denboraldia eta ba, bueno intro berriarekin eta bar ez dakien nola engot gustatu koletza dake eh sea es baina negia da ba bueno bakarrik grabatzen dudalako eta bar ba pizkat e, normalean ba, ba bueno alferkire jasatzen zaiela eta kostatzen zaiela Baina, e, bueno, saietuko naiz, ez dakit maizagora batzen, baina ez dakit nola, ez dakit zeformatura beliko dut, ez dakit saio motzagoak eta eta maizago egitea, ez dakit, ez, eren, e, noiz benka gertatzen zait, ba, hor e, ba, piskat biltzen zezkideala, jolaztu dituan jokoak, eta hoietaz ditzen nahi duela piskat, ba, ez, aurrera pasatzeko, eta ba, beste batzutan, ez, dut asko jolasten eta hor duan, ba, bueno, kostatzen zait, ez, edukiera bilatzea grabatzeko, Baina bueno, esamen zela, bezakit. E, bueltatxo bat emango dio, torneri buruari, haber nola e, osatu dezake dan e, datorren denboraldia, ba, maizago garra hori gustatuko lehitzarekin bintzak. Hau esan da, hau esan da. E, e, Guazzen, piskat ere bai komentatzen da, e, azteko e, eskintzak eta barrez, e, zeren, ba bueno, horrela, e, neri, e, ba bueno, e, gustatu zaidan apillo bat, dela, Pandel bandel e, dendan, ba, dakizu eh, joku multzoak eta bueno, eta musika eta aso guerra ez, baina nolako bueno, multzo batzuk, pak batzuk egite dituzte. Eta kasuenetan, e, batera dute bat dela mai jokuen pak hori ez. E, ba, bueno, e, kasuenetan, amasei berrogeita mazazpi ordainduta duta, ezango dituz dute, bat, bi, iru, lau, hama dituzte eta amairu joko hauek, e, mai jokuen bertxio digitalak dira, eta dira, e, makalak, ez dira batene makalak. Zalde batetik, ba, dune imperium daukaz dela orlako estrategia joku bat. E, dune unibertsuko zaleak bazarete, joku hau zeurazki piloak guztatuko zaizue, e, oso oso kritika honak izan ditu, nik fizikoan jolazteko aukera izan dut e, benbeinago iagotan, eta pila guztatu zaidan joku bat da, elementu elementu ezberdinak e, nazten ditu, e, lan gilleen kolokazioa, e, gerra, e, no, e, baliabideen gestioa, deckbildiina, bizkat hori guztia nazten du eta oso oso joku hona da. Bestea atetikaren ere bai, horako esperientzia chill bat nahi baduzute, badaukaz dute kaliko. Kaliko dela, horako puzzle joku bat non e, joango gara e, osatzen olako eh eta que no os patchwork, ez, deitzen zaio ingelesez, dialoka holako, ba ba bueno, eh, karratu ezberdinez osatutako mantak ez, eh, manta hauek eh estatutako etako pelikuletan maiz agertzen dira, ba bueno, holako manta bat osatzen joan gara, puzzle bat egiten joango gara eta e, ondo egiten badugu, ba eh guk echan ditugu ba gustatuko zaizki eh zaie e, manta man hori eta bertan kokatuko dira, eta izango da pespikat e, joko horretan E, kok, e, puntuatzeko auke, e, modua ez. E, Puzle joko bat da, oso lasaia, oso chill, e, bakarka jolastu aiteke, e, lagunekin jolastu aiteke, ba, ba, esamen zela horrelako jokoa guztatuza, ba, zaizkizue, ba, oso oso joko hona da. Beste batetik Terraforming mars, e, ba, oso oso joko famatu adakazute, holako ba, engine building, no ez dakit nolaitzen zain zion, ez? E, Joango ora kartak lortzen, karta horiek aktibatzen, batzuk puntuak emango izkigute, beste batzuk emango izkigute Em, partida da osoan hobekuntzak em, ba, eta bar, beste batzuk emango dizkite ba, e, gure HHI e, e, bueno, afektatzen dizkieten e, bestek putk eta bar. Eta hori guztia e, ba, marte terraformatzen dugun eean ez joan gara hor, basoak e, lakuak eta bar kokatzen hiriak oso oso joku ona ere bai neri mm, bastante gustatzaidet baina bueno askotan ba luzegia baina gidea da ba, partida motzagoak e, jolastu daitezkeela gainera espansio pilo baditu eta beraz ba bueno partida osatzeko aukera ematen dizua adibez ba, partida motzago, motzago bat egiteko edo eta ba, partida lu, partida go, luzeago bat ba karta geiagokin eta zakit ez e, venus sartuta ere bai horrekuazio horretan Eta gainera joko hau eh, etortzen da, ba, prelud izenako edo preludio izenako eh DLS batekin. dela eh ba bueno, oso puntueraztoa onaduen eh espansio bat. Bertan sartzen dute, ba, noraiteko hasiera asimetrikoa, ez? Eh, ba, jokalaribakoitza, ba, potere edo bueno, modu bat ez berdin batean hasiko da hau jokoan, no, islatzen da, ba, enpresa eh ez berdinen izenaekin, ez? Baseko zara, ez dakik zer, e, e, Wayland Jutani, ez, ez da, ez iztzen, zori alieneko enpresa bat da, baina, bueno, esan dezakegu. Wayland jutan erikin hasiko zarela, eta, ba, Wayland Jutanek badauka, ba, ainbeste diru eta ainbeste karta eta ainbeste zeakin hasiko da, ez? Zetorla go, ba, esan bezala, ba, Terraforming Mars utxa, e, ja, pixkat, e, ba, erreduzutenean, ba, prelud espansioarekin etortzen da, hau, pa, ba, pixkat, e... Ekitez, e, ba, ba, grazia gehiago emateko jokuari. E, bestetik ere bai, ebertel joku atartzen da, pak netan, oso oso joku polita, au fizikoan ikusi baduzute duzute oso oso joku polita da, ez da joku erreza, e, baina nai, pia gustatzen zidean joku bat da, Eza, joku netan, e, Ba bueno, baliabideak Lortzen Joango gara, e baliabide hoiekin va. karta batzuk erosten Joango gara, karta hoi dira sortzen ari garen herriaren, eh edifizioak eta etxeak izango dira eta hoien artean saietuko gara ba puntoazioak eta comboak egiten, ez? Adibez, hartzen bezakite egoten da ba, bat dela, ba ez dakit. Eh asmatuko dut, ez eh? ba, dakit, eskola eta eskolak emango digo, ez dakit. Eh, 5. partidearen ba, amaieran, eh eh jartzen maidtugu, esaten maidtugu hiru etxe baino gehiago. Tarduan, argoan fiskat bideratzen gaitu, ez? Barkigu eskola bat izan nahi badugu, ba eh ba, hiru gutxienez jarri beharko ditugula mapan, ez? Eh? Eta hori guztia ba, jokalarien artean, ba fiskate konpetitzen zeren Ba, bueno, ba, etxe eta karta merkatu batek egongo da eta guztiak egongo gora ez, e, borroka horretan, ba bapiskat karta horiek sortzen. Oso-oso joku polita oso-oso joku satisfaktorioa, ez dakit nola esaten den nau baina ondo sentitzen den joku bata da. E, eta gainera ez da, erreza, em, ez da zaila, baina bere konpleju, punto konplejua dauka, non... Em, De ba, bueno, depende non kokatzen ditugun eta zeakzi e, gure langileak eta zeakzi egiten dugun, ba, partida lehenago edobuka edo e, operanduago edo amaituko da eta horrek emango digu batzuutan ba, aukera ez, partida da E, edo ez da, ba, ba, bueno, gure harerioak azkar itxi, izten e, doitsi nahi badute, ba, emango digu gure aukera pixkat ba, oiei ba, ez, e, puntuak rekortatzen edo agian irabazten. Ez? Oso oso joko polita, eberdel, bertxio digitalen oso ondo ibiltzen da, eta pakonetan sartzen da. Eta beste edatetik handela, e, ere bai beste superbentaz bat, dela wingspan. E, da tekpildin bat, non, e, ba, bueno, txorien... E, E, txori espeziak kolekzionatzen joan gohara, hor egongo ba, e, dere bai baliabide e, gestio puntu batean gongo da. Eri bai oso joku polita, oso joku e, puntuazionak dituena eta gainera ba, top guztetan sartzen den jokua, espansio pikera dituna, joku hau ez da espansio ekitean etortzen, baina ba, bueno, e, oso oso ona ere bai. Eta azkenik horrela joku e, sartzen diren azken hiru jokoak dira Root, e, ez dakitzen zengian doan Rooten, e, Rootes, baina da holako war edo estrategia joku bat, non baso batean ba animaliez berdinak borrokatuko dute, e, ba, basoaren kontrola edukitzeko. E, kon, horrela, ba, bueno, joku gutxien e, erdi normala ematen du, baina egia da, ba kaso honetan fakzio bakoitza E, modu ez berdinez jolasten dela, ez da jolasten berdina ba, basakatuak eta txoriak ez dira berdin jolasten. Eta hori jokuari ba, estrategia geruza oso, oso oso sakona ematen dio eta neri pila bat gustatzen zaio joko bat da, eh top guztietan sartzen da eta unik fisikoan daukat, espazioekin eta bar, ikaragarriak joko aurrut. Az, e, azken aurretik eh site jokoa izango da beste estrategia joku bat, non ba horlako bueno, gestio eta borroka eh dira. Hau behin bakarrekan jolastu dut, baina negia da hori ba, bueno, e, lako ziberpunk unibertsua bat, edo, bueno, e, dieselpunk gustatu e, da ditzen dela, edo steam bai, hau dieselpunk gehiago ez den da, ez, hori lako antziinako mm, e, dakit garaik bat, non robotak eta mekak dauden, zera hori uniber, lako unibertsua bat gustatzen bat zaizue, e? ba, joko hau, ba, bueno, neri, Simpleagoa iruditen zait, baina egia da, ba, ba, bueno, oso ondo dagoela eta oso asko disfrutatzen dela. Eta azkenek, sagrada, sagrada da, e, dado, bueno, gestio joku bat, non, joan gogara sortzen puzle bat, e, dadoak botata, eta, ba, bueno, dependeze dado hartzen dugun, eta kokatzen dugun, agian ondoan jarrizakugu bat edo bestea. Dado, kolorez berdinetako dadoak daude, eta, ba, saietuko gara, E, <coughs> Puzzle e, hori egiten, esan barra dut niri joku hau, ez zitzei dela asko guztatu, hau mobilan probatu nun, e, horrelako dado gestio joku, ez dakit, ez? e, satisfaktorioa ezagutzen ditut, baina negia da, pa, ba, puzle mota hau eta nire ez nein zela oso na. Ba, hitz eginduan, txapo guzti hau sartu duana, hamasei e, berroita badauka zute eskuragai handbel bandeleko e, webgunean. Bestetik gainera, ba, ba, bueno, mai joko bueno, hauek ere bai eskaintzan jarri dituzte eta ba, esan bezela, ba, e, joku soltak nahi dituzute, ba, ba bai eskuratu ditzak ezute, baina egia da, ba, bueno, pak guztian eh, hobetortzen dela eta ba zuek eztatemozuute joku hori, ba, eh, ba, bueno, beti opartu aldezak ezutela, ezta? Beraz, ba, bueno, oso oso eskaintza ona. Bestetik ere bai, bueno, ez dut esan muntzkin e, e, joku digital ere bai sartzen da, niri hau asko ez ari gustatzen, uste saldu duela e, muntzkinen daukadantzea zera guztia, baina egia da, ba, e, mai jokutara jolasten den ez den jendeari, ba, asko gustatzen ziren joku bat da, nireko divertigarria, eta, ba, bueno, ere bai, eskintza denoetan sartzen da, eta e, eskura, eskura gaidak azote den den, deskontuan ere bai. Pestetik e, ere bai handbel bandelen olako multzo batean, hogeita amazei eurotan badaukazute Starfinderko rol jokua, ingeles ez da, vale? baina egia da, etortzen dira liburu pilo bat, pdf formatuan, baina liburu pilo bat, etortzen da ba, joku principal eta gero, ba, ba, espansio eta don pilo bat, etortzen dira, ez? Starfinder da, nolaiteko, eh Pathfinderren moldaketa zientzia fiktzio unibertso batean, eh arduan ba hasten du zientzia fiktzio, e, eta eh piskat ba, bueno, eh and Dragons eta orlako e, magia eta razak eta bar, e, joko hau, bueno, eh hasiera kokaja, e, eskuratze ez da, garestia, baina hasiera kokaja bat eh baina piskat gehi ordaintzen baduzte ba e, badaukazute espantziz guztiak, badaukazute horla e, da? E, playmat edo estenatoki digitalak, ez? Piskat, ba, eh, e, ordenagailuan edo streaming bidez jolasten baduzute, hor ba, e, zuen miniaturak eta katzeko. Oso oso ezkientzagona, ba, tezer ere ba, ekartzen duen edukira guztia, guztiarekin. Eh, esan bezala, oraintxe bertan 36 €tan daukazute handbel Bandelen e, dendan. Bestetik ere bai, eh Steamen eh orain txertan Joycom jaialdia e, bueno, e, ospatzen ari da eta bertan ba, bueno, joku ugari anuntziatu dituzte, eh adibidez, Bayondiana Jones edo Dumen joku berria, baina egia da, ba, eskaintza pilo bat daudela eh e, honen eta bueno, azkenean, ba, Aterki enpresaren PCs-daren e, e, inguruan, ez? Alde batetikan, ba, bueno, eh Wolfenstein saga guztia az, lortu Bueno, World Festin Saga Modernoa... Ez gizban dagoetxoin? Bai, e, Saga Modernoaren jokuak guztiak amala eurotan esk eskuratu ditzak ezute. DUN Klassikoa amabi eurotan. Quake frankiziako joku guztiak e, amasei berrogeita amare eurotan. Fallout frankiziako joku guztiak e, berrogeita, amare, berrogeita amare eurotan. E, DUN frankiziako joku moderno guztiak e, ez... Barkatu, dun frankiziako joku guztiak hogeita mairu eurotan. E, Bez ezta barruan ere behar, arkeen, eta arkeenek badauzka dibideaz, ba, bueno, arks fatalis e, jokua edo eta maitan mailik baina nere behar bat ere, disonor frankiziako joku guztiak hogeita bi eurotan eta oraindik gehio, gehi jo, Scrolls, baina noiztas dago The Elder Scrolls eh jokuren bat eskaintzan, eh, badaukazute DLC pillo bat, eh, badaukazute ere bai Redfall frank, eh, jokua jokoa barkatu eh, deskontuan, hau egia da, ba jokonek ez duela kristonako horrera izan, baina hor daukazute Deadloop ere bai, eh, eskaintzan daukazute, beraz, ba bueno, hori, PC-sdako joku pillo bat, eh, badu eh, zute, Eta, ba, bueno, eh, magean pena merezidu ez, eh? piztahatxo bat emateko. Bestetik ere bai, horrela, eh, horrela, horrela, eh, nahi, ez dut jolaztu diendekan, vale? baina eh, interesgarri horietu zait, eh, Disneyek joku berri bat eh, atera duela, eh, telefonotarako eh, Disney Speedstorm izana duela eta da, noraitako, ba, Mario Kart Disney frankizian edo. E, ikusi ditudan gauzak, momentuz gustatu zaizkit, eta izango da, segura e, datorren denboraldian, ba, jokoni, e, ba, bai, probat eman berko diot, zeren, esan ba, bezala, ba, ba, ikusi dudan momentura arte, ba, e, nahiko gustatu zait egia da, egia da, ba, segura eski, ba, Disney frankiziako joku bat izan da, eta doan izan da, e, segura eski, e, ba, bueno, kexatuko nenez dela, zeren mikro ordenk eta keta bardituzte, eta Ba, hori badakizuten, ba nere bat ere zeida la gustatzen, baina ba, bueno, esan bezala, eh bat eman barko zaio eta eh bueno, evaluatu zents horretan. Gai zaldat, zaldatuta E, ba, Due lagutxik egon nintzen, lagunek bidale izatea denez, badago e, youtuber bat zen dola bait, eta baiti baitek e, atera zuen ez da bakarri zan, bale, e, youtubers beninak itzan dute ba, mm, gaionetaz, baina nik ba, bere bideo ikusi dut, dela, e, atera du bideo, e, bideo bat e, Monopoly Go jokuaren inguruan. Monopolyko eh, ez tautzen ez duzuentzako, ba, ematen eh, du, ez? Monopoly frankiziazako, ba, ba mm, telefonotako bertzio bat edo eta bueno, ze zerazo dauka videojuego. Ba, kon toda, este la videojuego, o sea, ez da eh, mai jokuaren multaketa bat edo, beziketa dela, eh casino badela. <laughs> Azkenen casino bada. Zerren ba bueno, ba jolasten da eta ba, bueno, guk e, dadoak botako ditugu eta joango gara, ez? Jokoan aurrera egiten. Eta azkenen jokuak eh ba bueno, egunero e, dado jaurkit jaurtiketako puntu bat eskaintzen gaituela, normala gutxi gorabehera bideoaren arabera gaizki zean hago bat dira eta eh bukatzen saizkigunean ba eskaintzen digut aukera erosteko dado gehiu, ez? Eta beraz ba bueno, eh da, ba diru, dira diru eskatzen. Bestetik ere bai, ba igarotzeko e, eskatuko iegu ba, jokuan lortutako diru kopuru bat edo ezakidetez, eh kopuru bat erostea eta barrez, beraz ba, bueno, ba, joko hauetan askotan gertatzen gertatzen den bezala. eh eh bueno, ba eh asi ba, izango da, gauta emango dizkigute, eta agian 5 6 7 egun pasata, ha, ikus, hasiko gara ikusten, ba, eh, jokoan aurrera egitea ez de, ezela hasieran bestela bezain erresa eta ba constatatuko zaigu ordu gehiu eta eh kasu honetan eh monopoli gouen kasuan badiru gehiu, ez? Zeren ba, eh, egunero egun bezela jaurtik eta 102 jautiketa eskentzen badigute eta ikusita badakizten badaketa eh, asmatuko ut 10 aurrera barian gutxienez gutxienez 300 400 dato jaurki jaurtik eta ber ditugula, ba? E, ba, edo bestela ba, ba horretan geldituko gel garela. Beintzat ba, ba, ez bueno, da ba, ekizen bat egun igar urte, ba, ikusten ba, non dagoen trampa, ez? Eta gainera, eta gainera ta dauda jokoaren gakoa, ez? Eh da e, munduko E, mu, bueno, rankinean, ez, e, m, diru dirugeien e, e, eskuratzen duten jokun artean, da zazpigarrena, zazpigarrena. Eta jokua, ba, beteta dago, kasino mekanikatan, traga perra mekanikatan, eta barrez. Eta, klaro, hau e, bideo joko, bueno, e, elduentzako, bideratutako joku bat izango balitz, ba, ez lego karazorik izango, baina joko hau da, pegi iru. Hau da, iru urtetik aurrera, e, gomendatzen den joku bat. Beraz, ba bueno, ba hor eh, eh, mami guztia, non, ba, bueno, nola izan laike, horlako ba, ba umentzako bideratzen den joku bat, eh non mikroordenketak eta casino mekanika guzti sartzen dituztela eta gainera ba eh, umentzako bideratuta dagoela, ez eh, horlako grafiko politeken eta barreta, joku eh bideoak komentatzen zuen den, eh, arabera. Ah, claro, on hor extenso guztia dauka. Eh Zer dakigu, ez, eh, eh, zuek, eh, ba, bueno, e, semelak berak izaten baditu zute, eta esaten baditu ba, ba, monopoliko jokura jolazten ari direla, eta zuek ez bauzute jokoa ezagutzen, pentsatuko zute dela, monopoli joku bat. Baina kasunetan, ez, kasunetan da, kasino joku bat, monopoli frankiziako, ba, logoak eta bar, eh, alokatu dituela, eta, ba, mekanika guztiak ditu, ba, pixkat, dideratzen direnak. Bai, e, ba, bueno, e, esperientziaz daukaten horrelako jokoetan barkatu, esperientziaz daukaten jokalarientzako eta batez ere umentzako eta bar, e, baina ere bai, ba ludopatia arazoak dituztenentzako, ez? Eta beraz, ba ba hau bueno, baino eta gehiagotan komentatu dugu zaio honetan. Nola hasartzen gaituen hau eta eh ba, bueno, ba, e, ez? Zentsorretan horretan, esan bezala, ba joko honek dauka e, pegi 3 kalifikazio bat eh, hau da ba hiru urtetik aurrera gomendatzen den per, eh, pertsonentzako ez ta beraz ba bueno chamestela ba kezkagarria kezkagarria bideo horretan ikusten zen guztia eh, kezkagarria eh, ikusten bueno free to play modelo hau eh, azken urtetan, ez nola ez zertan bilakatu dan hau hasieretan hasieretan eh, bazegoen ez horrelako Ba, ba, genekin e, ba, daki duan jolasten ari garela eta ba, bueno, ordain du dezakegula ez ez dakit gauza ez bedineentzako eta ba, zauden joko batzukgian ba, gehiago edo gutxiago eskintzen zutela, ordadintzen, bainaono e, ba, zaleak normalean bat. z proiektua edo bueno, jokua ez e, laguntzeko barlako ba, diruin bertso bat ikusten zutela, Baina e, kasunetan ba, ez da horrelako horik ez da e, ordaintzen zuten ze hori, Eh, ez da monopoly dantzako joaten baizik eta impersonantzak joaten da eta gainera gainera au, au, guzti hau ba bueno Hasbro esto dela monopoli franquiciako eh jabea ba Hasbroak badaki hau eta azdu ez du ezzer egiten az ere bai ba, bueno, ez da joku bakarra nik ez dut probatu baina eh es eh, Go horrelakoa izaten bada Scrabble Go ez eh, horrelakoa palabra ez esta palabra dos bueno Horrelako, eskrabel joku hori ez, non letrak eta esaldiak osatzen ditugun. E, Asegurazki antzeko izango da, ere bai pegiru eta horrelako hainbat eh, joku ditu garatza honek ez. Beraz, ba, bideoan bueno, kontatzen zuten guztia eh, oso-osok ezkagarria eta ba, pixat, e, batez ere ga ba, guruasoak bazarete eh harretan izateko batez ere ba zuen e, seme alabak sare e, horretan esartzeko ez baintzat ez ohit ordaintzekor or, ohitura horretan esartzea eta batez ere ba, ez e, ez lagundu ez peskat ba, ez sartzen kasino mekanika hoietan, ez normalizatzea kasino mekanika hoiek e, ba, ari, guztiz ba e, zak e, iruditzen zaite Eta ba, modu pozitibago batean, ba, guztatu gulitza daik ere baik, komentatzea, e, ba, ni superzale nahi zen e, irratsaio eta podcast batek, ba, hogeita urte egin dituela. Eta, ba, ba bueno, duela aste batzuk, ba, saio berezi bat egin, egin zuten, e, oso unki garria, oso emozionantea, non, e, ba, bueno, jende pilo batek e, idatzi zien, ez, pixat komentatzeko, eh basta in bat urteez eh dira sai hori eta ze, ze, bueno, bizitzako ze, garaitan lagundu die eta bar eta ba bueno fiskat komentatzea game, game over podcastari eh ba, bueno, ere zoriona nik super naiz ez dakit jazen bat urtere bai eh egona izen hori entzuten zeren gaina eh hori zaleak e, idatzi zietenean eta barrez ta fiskat komentatzen, komentatzen zituzten saioa saioko antziinako gerta eraketa barrez, ni, uha, ni ere bai hori hunkitu nintzen ziren, e, klaro, gogoratzen ditut eta e, bara, pasaitut ez gara joriek, e, bere momentuan, bere momentuan, hamarra, ba, ba, hama bipertsona egoten ziren saio bakoitzan esketxak, berriak eta e, analisiak egiten, eta gaur egun, ba, pizkat, podcast txikiagoa, txikiago bat da, e... Eh, ba, bueno, eh, gauza ezberdinak sartzen dituzte, seriak eta barzatzen sartzen dituzte, baina azkenen espiritu hor da. Eta, ba, hemen, gainera, eh, ba, hogeita bost urte eh, egitea, ba, ez da, da bater makala, ez? Hemen dikan, hori, esan bezala, nerez hori eh, Game Over podcastari, hemen gaina eh, Bartzelona inguruan grabatzen San Joan Despidz, Despidz, eh, irian, eta, ba, ba, esan bezala, ba, ba, Ez, ezautzen ez baduzute eta gazteleasko saioak entzute maitu zute, ba, e, guztiz gomendatzen dudan saio bat. Eta emendikan, batzen e, musika pixkati gotzera, eta joan gogara, azteko e, jokoarekin dela Dorf Romantik. zutenaiz arretena da Dorf Romanticeko eh soñu man eta ba bueno comentatu dizutazi ere, ¿no es? Horlako ba joku chill eta bueno eh gustatzen bat zizkizue, ba zaizkizue, ba aseguraski joko hau zuentzako, ba ba bueno, a propósito izango dela, ¿es? Eh Dorf Romantic, Dorf Romantic ka eski spanago duela bi urte ateratzen den e, joku bat da, e, e, biratzen nahi ere ez, bai, du, 2008 abian kaleratzen den joku bat da, garatzailea e, toukan interaktif da, eta, ba, bono, bere momentuan, ba, arreta deitu zuen joku bat izan zen, ez? E, nik demo moduan probatzeko aukere zanuen. E, eta bertan agertzen zitsa egunelako paisai bat, non, ba, bueno, pixkat, hexagonoako logatzen joaten ginen, Eta joaten ginean pixkat, ba, ba, bueno ez, paisai bat osatzen. E, klaro, asierako, bueno, bideoak ikusita, ez zitzaidan asko, bueno, oso argi gelditzen. E, ze joku, bueno, ze joku mota zen, baina egia da, ba, bueno, esan bezala, e, arreta ditzen duela, ez, e, gehi garria dela horako elementoketar, eta batez ere, ba, bueno, ni bezalako, ba, superztalaik zetan, maiz jokutaz, eta, ba, Ba, e, ba, gehiago, eh ba geiago arreta geiago deituko dizuela zeren em eh ba, bueno, olako, ba mai joku itxura ikaragarria doka ez vale eh doa dor romantik dor romantiken ba agertuko zaigu alde batean panterian alde batean Olako ba, abuno, e, loseta edo bai em holako no, multzo bat agertuko zaigu eta ba bueno e, aterako zaigu bat txandabakoitzero eta txanda horretan ba, gure lana izango da eh ba, bueno, e, edo loseta hori beretokian e, kokatzea, ez? E, nola kokatuko dugu? Ba bueno, aukera ezberdinak ditugu, baina azkenan saiatuko gara nada, eh ba, bueno, pixkat em pantailak edo mapak eskatzen digun e, proba guztiak gainditzea. Zer egin dezakeu? Ba bueno, E, tail hori edo loseta hori pantean jarri dezakegu, guainan ere bai egin dezakegu, ba, bueno, buelta eman, alde bateran zego beste jarri, zeren e, askotan nolako katzen dugun ba, e, oso garrantzitzio izango da ba, puntuatzeko. Zergatik, zene, bueno, hasieran, ba, nahiko eh izango da gertuko zaizkigu ba bueno loseta berdin batzuk adibez ba ezakita solako ba gari e, zelaibat etxe batzuk eta bar eta batatean jartzen dugunean bigarren edo hirugarren loseta eskat jarriko dugu holako loseta bat ba ezakitaz, e, baso bat eta gertuko zaigu baso horren gainean holako bokadillo bat zenbaki batekin e, eskat eta hori da peskat ba zelai hori edo bueno multzo hori eskatuko digun e, kopurua hori e, edo puntuak lortzeko, ez? Adibiz, bazakit, baso bat jarriko dugu eta bazo bat horren gainean, jarri agertuko zaigu, bazakit, eunda bost. Horrek esan nahi du, ba, bazo horri konektatuta, zuaitzak dituzten losetak jarri barko ditugula dena konektatutak, eunda bost e, zuaitz lortzen dugun arte. Momentu horretan, e, ba, bueno, puntu horako musika bat e, agertuko zaigu, eta, e, ba, bueno, e... E, emango hizkiu puntu kopuru bat. Ordun e, ba, bueno, horrela hori egiten dugunean, ba, datorrengo, e, da horrengo los eta gerrtuko da eta horrela behin eta beriko ez. E, momentu bako hitzeean ba, izango ditugu ez zaket. E, agian bi hiru misio izango ditugu, e, hor aktibatuta, eh badiz ba, misio bat non, bo, zuaitzak pixkat e, e, batera jarri ber jarri ber ditugula eh adibidez etxeak eta bar, ez? Eta orduan e, a, ba bueno, esan bezala, ba esan bezela, aizai bat osatzen joan gora, hor e, agertzen zaizkigun loseta kopuru hoiekin, Jokuaren esan, bueno, eh zen, jokuaren zentsua ba esan e, entzute, entzute bezala, oso simplea da zentu horretan. Baina, pixkat, jokoaren gakoa da e, ba, askotan, ba, loseta bakoitzean ez dela etorriko, ba, ez da izango e, ba, aso loseta bakarra edo e, gari zelai loseta hori edo, ba, izeketa, ba askotan eguno diela, ba, alde bat edikan ba, iru lau etxe bat eta gari zelai bat Eta orduan claro klaro, e, ba, ez dakit ez, herri e, batek eskatzen badigu bi etxe, eta ez badaukagu bi etxe edo jartzeko bai banan-banaka edo biak batera ba, misi hori ezin izango dugu laburutu ez. Eta zentzu horretan, ba, esamezela, hor ba, egongo dagakoa pixka bat, nola ze, bueno, ze aldera antz jartzen dugu loseta hori ez, gauza bat edo bestea puntuatzeko, edo batzutan eskatuko digu ba, ba, zela hori bukatzeko edo hizteko e, izteko ez. Adibidez, hau, askotan gertatzen da ba, ezakit, e, edo edo gari edo edo herri oso handi bat egiten dugunean eta behin misio hori e, garaitu dugula agertuko zaizkigu bandera batzuk hoien gainean esan da, e, herri hori isten badugu eh aislatzen badugu punto gehioman goizkigutela, ez? Eta orduan ba peskat or, momentu horretan ba, ikusiko dugu gure misio ezango dela kontrakoa e, ez dugu eh handiago egingo gauza baizik e, e, einbarko dugu txikiagoa oraindik an, e, eh einbarko dugu E, bueno, txikiago ez, e, itxi beharko dugu eta bueno, e, etortzen bai zaigu beste lozea bat pilo bat etxe eskatzen dizkiguna e, ba, beste herri berri bat hasi beharko dugu eta herri hori hau ditu eta barrez eta zentzurretan, ba, esan bezala oso joku lasaia da e, batez erorlako musika batekin orfondan entzuten, entzuten zutena da e, alde batetikan E, jokuaren soñu man da, e, bestetik nire bai, arinez piskat, e, ez gidatzeko nire analizia gidatzeko, barinez ikusten, e, bueno, arinez, e, stimen bideo bat ikusten, zuzenean jolasten ari diela, eta beraz, e, ba, bueno, horre, <laughs> ba, sentitzen du, baina horre entzutu duzutena, hori ba, da ez. E, claro, esan bezala, oso joku lasaia da, eta batek e, galdetuko luke ez, Bale, baina nondago e, jokuaren kakoa, Nun dago, e, e, bueno, misioak agertuko zezkiugu bai, baina, klar, haini errexak ezaten badera gainditzeko eta bar, ba, nondua joko nagoa, ba, kontua da, beti, hasiera komisioak ba, nahiko errexak ezango diela, baina gero, e, ba, gure ez dela jaunditzen dugun enean, ba, eta zailagoa izango dela betetzeko. Zeren, e, puntuak egiten joaten garen enean, e, jokoak desblokeatuko digu edukiera, hau da eh ba jolasten, Juan irabazten eta ba, batean patean jarriko digu. Bueno, e, nola egin dituzun, ez dakit, e, baso batera jarri dituzu edo ez dakit, ez? E, zuaitzeko baso bat egin duzunez, bat desblokeatu duzu, ez dakit. Ola baso bat, non agertuko da basoa eta eh ibai bat. Eta hor hasiko zaigu komplikatzen. Zeren e, normalean hasierako, bueno, e, losetas kopurua beti e, berdina izango da, baina gertatuko zaigu, ba, mapa komplikatzen joaten garen henean, loseta ezberdinak jartze jartzea, ba, areta zailagoa bilak, bilakatuko dela, ez? Eta bueno, esan dut, bueno, uraren e, e, adibide jarri dut, baina egia da, ba, ura gertuko zaigula, trenbide, trenbideak agertuko zaizkigula eta barreta se eski azkar ikusiko dugu nola papatean ba, ba, oso loseta gutxi daude bat trenbide eta iba e, ibaia e, ibai daukatenak eta gure guk behar dugun alderantz piratzen dutenak eta barrerez eta bueno, moment horretan ikusiko dugu ba, estrategia puntu horik nola komplikatzen zaigun are eta loseta gehiio e, lortzen ditugun e, momentuan ez e, e, jokua ba, pilo bat e, Bueno, e, ez da, no ez da, e, digu, hasta no es pilo bate ematen digu ondo egiten dugunean eta egia da, bueno, egiten dugunean, ba eta ba hasierako esango dut, ¿eh? Ez dakit eh kopuro den. 82 loseta hoiek, ba bueno, gaiz oso gaizkin badugu, ba loseta hoiek agartzen agortzen denean, partida bukatuko da eta jokua ez da behar baino gehiu luzatuko, ¿es? Eta beraz, ba, bueno, e, iruditu zait, jokoa orokorrean ba, ikaragarria ez. E, ere momentuan jokoa, esan bezala, arreta ditu zian, demora jolastu nuen, eta demo ez nun oso ondo lertu, eta nik pentsatzen dut, e, demoak eratu zutenean, ez egola oindikan bukatuta edo. E, gero, Holako ba, bueno, humble bandelen komentatu dizuet, ez? Nola ba, humble bandelen e, ba, jokoa, mai jokoak eta barratze dituzte, ba, humble bandelen horlako eskaintza bat atea zean, eh eta bertan ba ba dortframantik joko auzeguen eta ba hor hasi nintzan peskat jolasten eta momentu horretan ba peskat hor e, nere buruan klik egin zuen jokoak zeren eh esan bezela eh ba bueno, bada oso simplea, oso lasaia, baina iristen da momentu bat ba, nahiko konplikatzen dela eta gainera ba, bueno, ondo egiten duzun bakoitz horlako ba ba ezakidet soinua eta bar e, entzuten zula bestetik ere bai eh sortzenari zaren paisaiori ez dago lailla, ez? E, ez or, e, bueno, errotak eh agertuko dira, errota horiek e, bueltak emate dituzte, animaliak agertuko dira basoetan, e, ibaietan e, txalupak agertuko dira, eh tren, trenak trenbideetan di joango dira, txoriak pasatuko dira, ez? E, mapa gainetikan Au, eh, ba bueno, gracias, zian, azken aldian, zeren, ba bueno, Jolastanenantzan, ta nere bikotekideak pasatu izan, ta, bueno, Visual Kit, ba naik gustatzen joko hau, ez? Eta, ba, bueno, harrietan pasatu zutan, ta, zera ze, ze ato bai, bai. zer da hori? Ta hemen CEO ser, eh? Eta, ba, justu fijatu zen, ba nola, ba, txori bat. <laughs> pasatu zen, txori, txori bat pasatu zen mapa gainetikan eta ba, ba, nola horrek ba, pentsatzasuna gian faio batzela edo, baina ez, ez, holako e, ba, detaile, pilo bat ditu, soinu pilo bat ditu, ere bai jokuak, hau da, e, ba, ba, montatzen ari garen guzti hori, ba, nola bait, ez da, e, ez, da ez, ez da mundu ireki bat bezala, baina holoestaren ari garen gauza guzti, e, bueno, irekitzen ari garen mundu guzti hori, ba, bizirik dagoela nola bait, e, gainea, e, alde estetikoa oso oso sopolita iruditzen zait, eta beraz, bueno, ba, bon, orokorrean iruditzen zait, joku boro bilborobila ez. Klaro, e, joku hau ez da guztientzako. E, olako erronka sakonak edo erronka indartxuak. Eskentzen dituzten joku hau guztetzen baiz ezkizue. Ba, hau ez da zuen zain joku hau, zeren honek e, esan bezala, ba, modu lasaiago batean planteatzen du gehi minna. E, Piskat izango litzateke ba, e bak ez ba, zute momentuiek non e, bideo joku eta azpapisiak ba, kokotera ino zaudetela eta nahi duzoterlako esperintzia ba lasa bat eta eroksten duzute ez bali. Ba joku hau liga horretan jolasten du ez. E, partida motzak eskentzen ditu, ondo egiten baduzu ba gian, ba hogei, hogei tamar minuto luztatu daiteke. Eee... Baina gaizkin egiten baduzu, ba mar minututan partia bukatu zu. Eta behin jolastuta, ba, bon, aspartu bazara, ba, jarre, hor bukatzen da. Baina, e, poste, doze, edo zazpi partia jolasten nahi baditu zu, ba, horretarako eskintzen du. gainera Baina, zamezela, ba, progresio zentzu hori ez, non, e, losetaz berdin berriak desblokatuko ditugu, ondo jolasten dugun enean eta puzlea e, ondo osatzen dugun enean, E, partida gure partida horretan, ba, ez? Eh loseta berriak emango izkigute eta beraz ba nagian agian zakit ez, eh 80 losetekin hasten bagara, ba iritsi daiteke momentu bat 1630, 200 loseta oindekan eh beskat eh e, multzokatu ditugula horretan, ez? Zen azkenean ba, bueno, esan bezela, ba, loseta amaitzen denean, ba, e, loseta kopura amaitzen denean, ba, gure partida amaitu da, ez? Eta ba esan bezela, Eh oroko orokorrean azkenan ba, joku puzzle joku bat dugu, baina egia da, hor ba, bueno, e, egit, e, egiten dituen gauza gutxi hoiek oso ondo egiten dituela eta orain, bueno, jarraian komentatzeko zer gustatu zait batez ere jokuunetas, ez? Eh, e, shamaster alde batetikan, ba segurazki eh deitzen duena hasiera batean dela. E, e, alde estetikoa alde estetiko ikusten dut zutenean, ba, jogo oso-oso polita da. E, gainera, ba, bueno, e, ozera, estazioz berdinak izango ditugu, Uda berria uda, udazkena eta negua, eta hori gure mapan ikusiko dugu, ez? E, nola aldatzen dien estazioak eta bar, e, nola aldatzen dien zuaitzak, nola aldatzen dien koloreak orokorrean, ez? Bestetik ere bai, ba, Hor detalle horiek, ez? Nola haizea e, entzuten dugun, nola animaliak gusten ditugun zentsoietan, nola ikusten ditugun zuhaitzak mugitzen, ez? Piskat eh nolabait oso organikoa. Eh da joko hau batez ere, ba ba horlako estenatoki oso ondi bat egin dugunean, ez? Eta zentso horretan ba, oso geigarria, oso oso polita, eh esan ba, ba, ba e, ikusmenetik sartzen da joko hau, ez? Bestetik jolasmodu eh bueno, kontuan, ba Zama, zela, joko oso simplea da, baina negia da, ba oso satisfaktor egean bilakatzen dela, ez? E, Partiak ez dira oso luzeak, e, montatzen ari garena, ari garen mapa hori oso polita gelditzen da, bapiskat, enban goluk ez, noraiteko salba pantai ez bat edo, ez? E, bestetik ere bai, e, e, ez du Kristonako erroenka eskaintzen, baina negia da partita luzatzen zaigun enean, ba, erronka hori gogortzen dela, ez? eta ez da, gauza jarkor bat, esan duan bezala, bainan, e, ba, ni pentsatut ba, ba, bueno, hainia e, erronka eskentzen digula, ez, pixka bat, ba, pikatzen ba gara eta berriz jolastu nahi badugu dugu, eta barrez, eta gainera, ba, jokoak, e, ba, olako puntuazio sistema bat dauka, non, ba, ez dakitzen bat puntu lortu, lortu dituzunean, ba, oa puntu gordetzen dira, eta jartzen dizu bukaren, ez, zelos eta ez blokeatu duzun, eta barrez, em, Bestetik ere bai, claro hasi eran, ba, nahiko loseta simpleak ezango dira, baina gero, ba, komplikatzen den enean, eta puntuazio altuagoak egiten dintugun enean, eta, ba, agertuko azizkigu, loseta berriak non nola baiteko, e, ba, zailtasun hori e, e, igarotzeko, ba, aukera mango digun, digutenak, ez? Zadibidez, hor daudeolako trap batzuk, edo, bueno, e, puntu, aurki puntu, aurkipen puntu batzuk ez dakienola nola, sa, nola <laughs> itzuli nezaken kapitza baina eh ba bueno, pixkat, e, zeren ba bueno dakan zailtasun zea nabarmen bat da e, non kokatzen ditugun trenbideak eta ibaiak zeren e, ibaiak eta trenbideak nol, normalean ba hiriak eta eta bueno zuaitzak eta bar eh pasoak markatu e, basoi eta herriei ba, limite bat jarriko die eta e, hauen ba ez e, azipena edo ba, e, murriztuko dute eta zentsu e, oso oso garrantzitsu izango, izango da ba nun kokatzen ditugun hauek ba, pixkat peskat gure ba ez dakit trenbidea ez mozteko i trenbideaz mozteko ba eta bar Eta ba ba bueno, hor sartzen dira ba edo edo aurkipen puntu horiek, ez? Zeren jab bitartez, ba, adibidez, ba trenbideak igaro dezake e, e, ibaien gainetikan, ez? Jokoak adibez, ba, momentuz, nik nahiko jolastu dut eta ez ditu, ba adibidez, zubiak eskintzen. <laughs> eta beraz, e, e, bueno, ba, ba Claro, e, ibai gainetik pasatzeko aukera bakarra, momentuz, ba, jaboiek dira ez? Eta beraz, ba, esan bezala, jokoa zailtzen den moduan, holako e, ba, losetak ere behi ditugu, non, bizka, ez dain zai izango ez puntuazio auteoak lortzatu eta bar. Beste batetik anera behi, ba, bueno, desblokeatze dituzu, losetatzu, dira tontakiri bat, baina, eh, ba, joko hau era bai, ba, detailletxo horiek detalietxo, detalietxo ez? Adibidez, ba, bueno, taude ibai bat dago non eh, zakinola kastoreak, ez? E, e, e, agertuko zaizkio eta holako presa bat egingo digute, ez? Ba, hornek ez du afektatzen eh, jokoan, baina egia da holako detalietxo hokie, es blogatzen Juan Joseela, eh, zakit e, jokoak pentsatzen dut dagoen presioan Ba, ge, eh, asko ematen duela, eh, bai ba, bueno, sentimene da, ez dakitaz, eh, olako lasaitasun suntzea horretatik, baina bestetik ere bai ba, eh, eh, ba, ba, bueno, jolasteko gogoiek ematen ezkigu. Bestetik ere bai, ba, mapa onditzen garen, joaten garen heinean. Eh, Ni ez naiz mapa hunditzeko zale izaten. Zeren eh ba bueno, paste ba, dute segurazki hainbesteko puntuazio altuak egiten. Bainean, hor e, eh ba bueno, hunditzen joaten gara beteartean gertatu daiteke momentu horetan agertuko zaigula holako loseta bat izango balitzu zela, baina pizkat separatuta, ez? Gure gure tokitekan guztiz separatuta. E, Eta hori izango, ba, izango da. Ez da misio bat izango, baina negia da, ba, bueno, ba, jokuan, Lopeste loseta bat izango dela eta horrek e, luzatuko dugure gure gure partida eta azkenean lagungarri izango dela, ez? E, e, ba, hori horretaraino iristea, ikusteko Zeloseta den eta zer desblokeatu dugu 2000 tartean doan, ez? Jokea gainera, ba, bueno, partida gordetzeko aukera emango du, mom, edozein momentuan, eta gainera, ba, partida zio baino leno izango dugu, hor, ba, ezarpenetan, nahi badugu, ba, e, ikutu aldezakegu zakegu, e, zera, e, nola ikutu, gure, bueno, alde estetikoa nola izango denez, e, nahi ne badugu negua jarri eta beti negua izatea, edo nahi badugu uda izatea eta beti uda izatea, zen bat etxene ditugun gure partidan, e, Bueno, azkenean alde estetikokoa, ba, ezarpenak dira, baina negia da, ba, eh, shamazela, ba, arreta eh deitzen duela eta eh ne, alde oso positiboa dela, ez? E, kontrako aldean, negatiboan. E, hau segurazki nabarmenerana, así ez? Ez bai zutea o nola jolasten den, ba segurazki kostatuko dezuela piskat harpatzea jokoaren, e, xarma zergatik zen hasi eren, baina bueno, horrelako gongo ba, harako katzen, baina hasi ez duzu ikusten ez? E, jokuaren komplikazioa nuen komplikatzen den eta zer eskaintzen duen jokuak ez? Nola baita ikusten duzu, ba, lako tile placement edo bueno, loseta jartzeko joku hori. E, baina egia da hasi ba, eren jokuaren sakontasun ez duzu ikusten ez? Eta hau seguraski, baina... E, ba, bueno, konfunditu dezake hasi eran, eta piskat, e, ba, ez dakit, zua itzak e, ikusita, ez duzu, paso guzti ikusiko, ez? Orduan, ah, niri, bueno, e, ez dakit nola egingo nuke hau, ez dakit tutorial baten bidez, ez dakit ze moduan e, implementatu daiteke hau, baina negia da ba, hasi eran nire egertatu zitzaidan ere bai, gauza bat ematen duela, eta gero ikustu zu, ez, asko zobeagoa dela, baina, e, ba, Momentu horretara ditxibazea ez? ez? Ez konfunditu, jokua ez da zaia, jokua ez da aspergarria bat ere, baina negia da ba, ziren, nahiko simplea ematen duela, baina gero ikusiko duzu, ba, ba, bueno, komplikatuko dela eta ikusiko duzu ba, ba, ba, bueno, e, hor jokuan jartzen duzun em, arreta eta atentzioa, baina nola bait, em, e, itzuliko dizula ez? Gainera jokoak eskaintzen du, bueno, olako ba, modu normala dela hau, baina nire beha eskaintzen du, e, nola behiteko, ba, ba, objetibo gabeko e, partida bat jolaztean, non, behin eta berriera agertuko dialosetak eta gu, nahi dugun moduan, ba, joan gora, sortzen e, nahi dugun paisaia. Eta e, ikusten maituzte jendeak sortzen dituen, dituen e, ba, paisaiak eta ba, bar, dira ikaragarriak ez, e, Orduan, ba bueno, xan bezela, eta peskat ba recap bat eginez edo edo laburbiltzen ez, e, jokuari eh bat emango diot, bueno, 10 batez. Ba zen jartzea pederatzi bat eta komentatuko zergatekan. Puzle joku bezala iruditu zait ikaragarria. E, ematen pentsatzen dute ematen dizula bai e, ba bueno, erronka zaiago bat nahi duenantzako ba jo eh partidan ba, punto asko punto gehiago lortzen baituzu, hor ba, horre jokolari mota horri emango dio baina esperientzia lasai bat nahi duenantzako ere bai ba, emango dio ez zents horretan bestetik ere bai alde estetiko ikaragarria da E, olak daukan, dauzkan detaile guzti hoiekin, dauzkan e, txoriekin, e, zuaitzak, haizea zu, e, nola mugitzen den dena, ematen du ez, pff, bazakit mundu animatu bat dela. Ez azkenan ikusten da, diorama bat izango daritzen zela, oso-oso polita zorretan ez. E, e, Zergatik jartzen diot bederatzi bat eta az e, amar bat, ba, pentsatzen du alako, ba, ez dela jende guztian zako, ez? Nik oain arte, e, bueno, urteak pasatu dira, baina nik oain arte ez nun e, ulertzen e, kousi, edo ezakit, jener horretako bideojokoak, zer dira kousi, ba, jo, nolabaiteko bideojoku lasaiak, ez? Ez nitun ulertzen, oza, ulertzen nun jendeak esperientzia lasaiago bat nahi zuela, baina ez, nuen, ez nion interesa ikusten, ba, joko bati, non, e, nolabait, ez dizu nolabaitu e, Ez dizu erronka handirik jartzen, ez? Pentsatzen, beti pentsatut, ba, bueno, bide joko bat azkenean, edo joko bat orokorrean, ba, nola behiteko erronka bat e, jarri bat dizula. E, batzutan zaiago, batzutan erasago, ba, nola behiteko, ba, ba, ez dakit ez, misioak ez? Progresio puntu bat izanbar duela eta erronka horiek bidean egon bad dela, ez? Joko nek erronka erronkak jartzen digu, jartzen izkigu, baina negia da, Bueno, ba, ez baditu bai zu jokoak eh, jartzen ezkizun erronka bat eh, erronkak egiten ez, ez baduzu bat ere egiten jokoa berdin irango du azkenean, ba, amar minutoen eh, tailoiek jartzen zurepa isa, eh, osatzen baina, bueno eh, jokoak ez, ez dizu botako ez, ez da partida maituko ez baduzu ez dizu nolait ez mesu hori bidaltzen non nere moduan egiten duzu, edoz duzu egiten, ez? Zentzu horretan, ba, jokoak, ba, ba esk, e, modu ezberdinak eskentzen ditu, e, erronka hori ba ez nahi baduzu, baina egoten bada momentu bat, ba, partida txar bat egin duzula, eta bar, e, ba, ez da bat ere gertatzen, ez? E, eta zentzu horretan, klaro, hor lako, ba, ez tardi baina hor joku pilo bat daude, ba, deide da, berra dibidez, eta bar, non, e, ba, ba, progresio edo modu hori eskaintzen duena eta nik hasiera ez nuena ulertzen eta orain ba ezakitu, ez nere bizitzan ba, momentu batera iritzen izelako non e, bidejoko konpetitiboak eta barraza ezakitu ez batera gustatzen, horlako ba, jokoak baloratzen ditut, baina ulertzen dut ez dira jende guztientzako, ez? Beraz, puzle puzzle bidejoko bat bilatzen bazari bazarete, horlako lasaia, ez duna asko e, estutzen eta bar Dor romantik, amar bata, du da Joku, ez dakit, dinamikoago bat lortu nahi baduzute, e, bueno, eskuratu nahi baduzute, bat, dor romantik, ez da zuen zako bide joku ez. E, eta, horrein, musikau, bueno, e, bai, e, soinu hau entzuten nahi garela, komentatu nahi konuke, e, ez dakit komentatu dela, baina berriro bestela, e, nabar bentzen dut, soinu aldetikan joko hau ikaragarri horretzen zaidala, ez? Bai, alde komentatu dut nola ba, mundu bizi horretan sartzen garela eta ba, retan nola ba, guzti hori ematen diguna bainan txil eh, ba, bueno, ambiente hori eh, alde estetiko izango dugula baina ere bai, musikatuk kontutik eh, ba, ba, alazaitasun ala ambiente hori oso ondolortzen duela, ez? Ez da, kit, zein, die, zein dan ba, bidijoaren soinu bat da Komposatu duenak edo ez dakizentzu dian, baina egia da ba, guztiz bere helburua lortzen dutela joku honekin. Eta beraz barri, buzle ba, joko lasai bai biatzen ari bazarete, dos romantik amar batat dure gabe, Eta, ba, zeo zer, <laughs> ba, hau ez ba duzute e, bilatzen edo hor jokoak ez ba dut zedezki guztatzen, bederatzi bat, punto. <laughs> <laughs> Zeren, claro, hau ez dut komentatu ez, baina bere momentuan aterazan joku bat izan edula Townscraper. Eta Townscraper ba, ikusten bozute, e, bueno, nahi, arreta deitu zuen e, ba, joku bat da. Non, e, ba, bueno, lako itsaso batean jarriko egaitu zen, eta ratoiarekin ba, go, egongora alde baterantz eta besterantz mugitzen. Eta ba, no, erri bat sortzen joangoara. Ba, eh, joan gara etxeak jartzen eta automatikoki sortuko dira struktura, ez Adibidez. Ba, ba gorantza era, eraikitzen badugu dugu eta eh, etxe bizitza altuak egiten baditugu. Ba, momentu baten eritziko da. E, eh, bueno, bera bakarrikan bilakatuko dira altu goiek, ez dakit, faro batean. Edo, ba, etxe bati, ba, beko zuta beko, ez dakit, zuloak egiten badizkiogu betik, etan, bet, betikan, eta bar ba batean bat etxe hori izango da etxe zubi bat edo horlako bat, ez? Ben ba, kontu da joko hau pisualki oso, bueno, geigarria dela eta, eta oso polita, eh, e, esan badazu. Baianegia da ba joko honetan jolasa jolasa beraz ez da. Azkenen ba, izango litzateko horlako esperintzia lasai bat, baina jolasa ez da zergatik, zergatik eh horretan, ba, bon, etxeak alde batera eta bestera mugit, o sea, -ja, dituzu. Arratoieekin etxeak e, etxeak eraketze dituzu eta Ez daukazu kontrola zer eraikitzen duzun. Zerena, e, txeak izten badituzu hori lako ba, karratu batik dena duzu, bagian barrukoa bilakatuko da hori lako zelei bat. Baina horretan ez daukazu kontrola, ez, hori jokoak bakarrikan ingo du. Nik asiran bentsatzen duen doz romantik horrelako joko bat izango zala. Eta horregatik ez nuen ulertzen, ez? E, horregatik esatu dut, azkenean, seura eski ba, demo aprobatu nuenean, hori ba, ez zegoela garatuta edo zego implementatuta, ez? E, gaur egun, ba, esan bezala, ba, e, Dorromantik eta Townscraper e, ez daukate zerikusirik e, aldeestetikoan ba, bueno, piak mm, kur, bueno, e, kuriosai dira, baina negia da ba, Dorromantikazienan puzle joko bat dela lasai eta bar, eta Dorromantik parkatu e, eta Townscraper ba, ez daolako esperintzia bat non, e, ba, ez daukaz ez, ez dituzu puntuak, ez dituzu erronkak, ez? etxeak joan gozera egiten, eta noa egiteko ba, bueno, esperintzia lasai bat izango da, ba, margot zaien uko egon ari margotzen egon gienateken ez? Horlako esperientzia bada. Beraz hasamazela, formatik. Kristonak ojokoa irute zait, e, guztiz gomendatuta, eh oraintxe bertan 13 erotan eskuratu zute, Pena merezi du, ama, merezi du 13 horietan, zenbat orduen manditzake. Eh segururik txuiten baduzute, ba bai Janbel Banderen edo baita Estimen eta bar, ba ba eskaintzak izango dituzute. E, de hecho, oain txabertan, behiratuta, ba, badaukaz dute eskuratzeko, do romantik eskuratzeko aukera, ba, pak ezberdinetan, eta hauetako batean, nadibes Winscaper joko honekin batera, ba, baina, bueno, joko ezberdinak, eta dago pak bat bai, dakala anpakin jokoa, nik ez duala jolastu, baina e, joko e, honetaz, ba, oso ondo itzen diatela, eta ba, probatzeko aukera dauka dela ez? E, baina, probatzeko aukera egin E, izan nahi dudala, ba, ba, ba, nire iritzea emateko ez. Eta bueno, ba, hori da, e, guztiz gomendatuta, doformantik, musika igoko dugu, eta joan guana, basa joren, amairekin. tau ezan da aste honetako Mugeamers saioa. Gustatuko e, gustatu esan de gezen doa mezela, ba, beste saioa grabatzea den denboraldi amaitu baino leno. Ezango litzateke ba orain jolasten ari nizen beste joko bat, ba nahiko engantsatuta naukala nau ere bai, dela em, em Moonlighter jokua, eh Lena nuen. Bainan orain, ba, denbora gehi ari diot, bai, esan bezela, ba, esperientzia horrelako bat, horretan ere bai, ez, e, sartzen gaitu, e, erronka puntu altuagoa dauka, baina, ba, esan bezela, orain txertan asko jolasten ez joku joko bata. Eta, ba, gustatuko litzake joko hien, eh, horren, eh, analisiak hartza, datorrengo saioan esango litzatekeela demoraldiko azkena. Em, ez dakit oso ondentzungo den saioz, zeren, horrentxe eh, bertan, esan bezala, grabatzen nahi naiz nahiz eh, kristonak beruakin, eta eh, leioa irekita dukat, eta bar, eta du nahi, ba, pisat, <laughs> eh, bizilagunak ez, eh, aserretzat eta bar, beraz, ba, bueno, seguraski, basa joa, ba, bolumen aldetikan, eh, puntu basuago batean egon, aurkituko duzutela, baina, bueno, abesa detokonez, haber, datorrengo saioan eh, konpontzen duan. Eta hoezan da, ba, espero dut, e, orain, e, udan, ba, ondo pasatzen egotea, asko jolastea, eta, ba, al nahi badut zute, saioan ba, gozaioan, e, entzutea, <laughs> elkar entzutea. E, Kometatzeko hori bai, eta orain amaitu baino lehen, o ba, bueno, e, mugimers, e, kontaktatzeko aukera, e, ba, e, neri, azkarren izango litzateke baso gure eski, e, twitterren bitartez, arroba e, srbrutal eh bilatzen bazute hori hori da nere perfila eta bestela ba hor e, sartzen nere perfilan sartzen bazarete eta hor mezuen bidez ba zertara jolasten egon zarete eta bar ba aukera ona izango da bar, beste joku berriak probatzeko eta peskat ba ba zuen iritzea ezagutzeko eta ber eh kaso honetan ba, bueno, diskorren bagain neukan nolako zerbitzari bate direkita baina egia da ba, azken aldian ez dauka da denbora asko ordenagilean hartzeko eta berez, ba, ba, bueno, telefona ez dauka ez ez dauka diskor, ba, ez dut bizitatzen eta azkenean ba bueno badakit jo e, saio hau ez dut zutela askok entzuten bai bueno hor ez zaketez kontaktatzeko aukera nabozute eta jokoak proposatzeko eta bar ba hor daukatzu aukera Eta gozanda, pa ba, eskerrik asko entzutagatik eta gu eh datorren saioan entzuten gara. Ah, jo